Bularreko minbizia ipatzen dugu goizuntan e, goizbegin, e, uri ahosa baita, esta gura ona, orta eta gurekin e, mediku bat, maitena aso bi garat, egunoan. Egunoan. Bularreko minbizia ipatzen dugu laik, eguno e, emazteak geien unkitzen dituen e, minbizia, baina, suxen, zer da, gorputzen, e, zer da Bularreko minbizia bat bat dugu laik. Minbizigusiak bezala, hasten dira zelula batzu um, multiplikatzen, uh, ez dira gehiago uh, behten bezala funtzionatzen, behaz hasten dira multiplikatzen, eta um, ara, behaz uh, bula rekoa bere ziki um, genetikari lotia izaiten alda eta hormoneri ere. Erten da hormonu depan da handela, sangri hori, minbiziori eta ohori una hori que sakit badira jasoin batzu e, kanpokoa jasoin batzu horiek hartzen dutenak edo hori ez da mantzenal baia aipatzia da lehen hilaitekoak goitik ukaiten dut zenek etaire menopausa bean tukaiten dutenek irrisku gehiyo ba utela pisu ere irrisku gehiyo baute Eta hormonaguzier um, minbizi hori bereziki hormonek dute emanatzen hori da, partikular tasuna. Gaiten da, azken uh, urteetan, azken amarkadetan uh, igandela uh, bulaheko minbizien kasua, hor nola esplikatetik hori? Ba, bez, uh, bulaheko um, emazteetan geienik uh, atzemaiten den uh, minbizia da, Aniz-aniz um, uh, bada, bakotxeak ezautzen du bere ingurian, uh, hunkia izan den emazte bat, eritason horrekin, uh, erten dute sortzi emaztetaik batek ukein dela, behaz aniz da, uh, zendako emendatu dirak asoak, um, bon, badira ikasketa batzu zu, berba, uh, haipatzen duzte pestizidak, korea, um, Harak. Azken urteetan anizkambiatu dien uh, bizitzeko maneraak uh, biziki um, gaizkio jaten dugu ere, gizeno, sukxatio, lehenbeno. Berk ba, horrek ere bat dueragin bat. Uri ahosa, da, pixka bat, prebentzioaren inguruan lan bat egitekoz, eta hor, eh, importantea da... Uh, Pzot bestemen biziten bezala, al bezain goizik H uh, maiitea za delaik nola no no pasatzen da hori. Bi depistasa mota badira uh, depsa orokoa nazionali mailan na antolatia dena, hori uh, pijadek organismoak du antolatzen. be pijadek organismotik... Uh, Behoita hamar eta hirrutan oita hamalau urte hartian dien emaztea, gukaiten dute letraat, etxeat, e, gomitatuz mamografia baten iteat. Hara, behaz emazte hori beute itzordubat artu radiologia zentro batean, mamografia initeko. Hara, eta geho bestalde, bada depiztaja individuala hori irrisken arabera. Emazte, batzu, emazte batzuk irrisko gehiago ute, Uh, Bularreko minbiziain uh, okaitia irrisko gehiago baute, amak, aizpek, tiantiek, okanabalin baute familian. Hara. Eta horiek proposatia da depiztaja individuala, behaz erra nahi du uh, ginekologak edo medikiak uh, erraindela, behaz zukin behaz du mamografia urte guziz eta behoi urtetan asik, irrisko gehiago bauzulakoan. Aipatzuzu, behoita amak eta irutanei urteak te hori. Hor uh, dira gehien bat uh, atelatzen edo agertzen orako minbiziak. Ba, hiru eta ikbiak, atelatzen dira behoita amak horreteta ikat. Eta mamografia aipatzu duzu, ma mamografia teknika uh, miskat aipatzeko, da mine egiten duen uh, depiztara bat uh, izaiten duen. Mamografia radioa da, radio simple bat, posi bat minbera da, ia da, zentabulara zapatzen dute e, e, horizontalki eta, bon, jara, ez, ez da goxo, egia da, bana ez du gehioko minik itene, hara, e, radio bada. Gero, eh, ikusten behalien bada minbizi bat eh, badela, eh, ikusitu zola olako jende hey. batzuk, asochtantziren jende eh, batzuk. Zerre egiten da, zerre zaiten dira lehen urratxak? Horren ondotik, eh, radio horren ondotik ekografia iten da gehenetan, ikusteko zerrizari dien eh, minbiziak, eta biopsiatu tuber da, ohaz batekin, Zelula batzu hartu, eta ikusi heia e, hori denez, ala ez. Hori da lehen etapa, zenta ezpada espada hori ez da tratatzen behar maneran, Eta mamografia ipatzu duzu, ma eser, mamografia teknika izkata ipatzeko, da mine egiten duen depiztaxabat e, izaiten den. Mamografia radioa da, radio simple bat, Pozi bat minbera da, egia da, zenta burla jazapatzen dute e, e, horizontalki, eta bon, haram, ez, ez da baita goxo, egia da, bana ez du gehioko minik itene, hara, e, jadio bada. Gero ikusten e, behalien bada min bizi bat badela, zekupen retsunt, ikusten e, zuzula olako jende batzu, kasochtantziren jende e, batzu, zeh egiten da, zeh egiten da, dira lehen ujatsak. Horren ondotik, um, radio horren ondotik ekografia iten da gehienetan, ikusteko zer izari dien, e, minbiziak, eta biopsiatu behar da. Bez, horaz batekin, zelula bat hartu eta ikusi heia e, hori denez ala ez. Hori da lehen etapa, zenta ezpada hori ez da tratatzen e, behar maneran, izten dena. Gero eh, ikusten ikustemain bada min bizi bat eh, badela, pente eh, ikusituzulaholko jende eh, batzuk, azzotant ziren jende batzu, eh, batzu eh, ze egiten da zaiten dira leu jartzak. Ebe hori eh, dependitztzen du zejaunditasundien, hedatzen eh, hasia denez ja ala ez, eh, gehienetan niiten da operazioa. Eh, Biziki ja handia bain bada hainzin simioterapia uh, proposatzena dute, eta operasonetik landa egitenna dira gehi onak to begi simioa dependitztzen du maztian uh, kasuen arabera dependitztzen du ezeta beti be gauza. Hori uh, beraz es sendndatzeko ibilbideak,satztzent uh, bestedez, eztxeek mediko gisa bala e beste jo bat, bega psikologikoago no uh, nola, nola bizitzen dira mentoriiek. Ba haran hori da guk uh, ehola hori dugu uh, zutien psikologeik, pixkata, launtzen dugu. Bona, agio teknikoki, uh, osoki uh, hartiak dira ospitalian edo klinikan, uh, eta egia da, perioda hortan guk uh, mazte horiek ez ditugu, ahimeste ikusten, eh, medikuntza horroko gurean. Zenta, bon, be, hartia dira hitzorduekin, simioak uh, bat uzte hasteguziz, uh, urbiletik uh, segitia dira biziki, behaz. Uh, Egia egan ez dituguain besta ikusten? Bulaakak badute uh, simbologia aldetik, em, emazte tarzunaren simbolo, amat tarzunaren simbolo uh, bezala ikusiak dira, urken uh, aldetik berezia da, minbitzi imo hori. Bai, biztean dena, zenta uh, gehienetan uh, bulaak osoki edo parte bat kentzen da, hale? Eta ageri da hori, uh, ez da bat uh, kentzen dutela jo ez zala, uh, ez da baita eskada ageri kanpotik bulaja agei da, emberaz uh, biziki goa jada emazte batzuen dako ba. Ai. Eta senaja indako, inguruko No, nola no la da, untxa sendatzen da edo pronostikoa txarra izaiten da, beste beha, beste beste min bizi batzuek konparatu? Bai, justuki beste min bizi batzuak konparatu, untxa sendatzen da eta hortako uh, denek pour dute sentoté dépistage a iteate, uh, untxa sendatzen delako ana, uh, hamahetaik uh, sortzi beazioa Uh, sendatzen dira ejan nahi du uh, bost urtain burian beti bizi dira mazte horiek. Eez da uh, gaizki jale. Eh? Ba, balio du depzia. Gero sendatutak gertatzen ere eh, be zaite josuitu batzu edo. Ba maleeruzki. beste emin bizieetan bezala, izaiten hal dira josutak. Eeta jourtako segitia diragu biletik no... Seendatu ondoane, sei ilaitetaik mamografia ikin, eta ginekologa edo onkologa ikin, urbiletik segitea se dira emazte horiak biziki. Jandugu hilabete dela hau, uri uh, uh, ahosa, uh, ditoa dena, uh, zuki, um, zaket, hilabete hori, uh, nola ikusten duzu, uh, badu bere ejola? Bai, badu bere ejola, eta guretakore takore bereziki, zentapentsazten dauko, berdugula... Aipatu um, BHita hamak eta iruta ohita hamala urte harttian die emmazte horiekak behar du aipatu egiten egiten duzia ezpauzi egitentzen dako,zenmalleruzki uh, batek bateek bateztu egiten mamografia hori de hori. No no esplikatzen da horiko ez so, dute egiten. Zumoma itzuk ten dute ez dutela beagatzen dittzen ez dutela deus esenditzen beste batzuek ahzten dute dueika letra hori baztertzen eta joazten. Ara, ez dakiite beste jasoin berezi badena ez beldu jare beharba ze japatuko duten fitxiik ez jakini. Uh. Min bizia uh, gure inguru handuen nojobaiteek uh, balin badu, ez dakit bazu uh, kontseiluak uh, nola, nola lagundu behar den uh, pertsona bat uh, badea sekreturiikk ez ez ez pentsatztzen baina halako uh, gozaba batzu jakiteko. Bakotsak difenki bizi Batzuek baute aipatzi egin beharra, behaz dira behatu, pazientzi hartu. Beste atzuek ez dute aipatu nahi, anitze gordetzen dute, eta hurire behar da irrespetatu, ez bauten nahi bego. Ara bakotxain nahia behar da galdein polikino inozen nahi duten, eta irrespetatu. Finitzeko, eh, behar ez dakit kasu konkretu bat edo... Eh... Zuk ezagutu duzun eh, noh bait burajeko minbiziarekin eta eta er, untsabizi izan duena edo sendatu dena eta ez dakit bat duzun zerbait gogoan. Eh, ez dut bereziki kasu bat gogoan bat tot, uh, kasu frango anitz, anitz, uh, aspaldian eritasun hori ukanduten emaztiak buk dugu sendatia dira eta biziki untsabizi dira Um, beste batzu maleruski um, rexuta iten dut, indutenak ere um, Beste batzu uh, uai memento juntan jatatzen uh, ari dienak hain, hain beste bada, uh, aniz kasu uh, bat, batut gu guan mm. Ados, ebe untsada maitena show bi garat Oite aziko dugu medikoa zirela, irisahin Ebe mileske gurekin itzanik, eta bestaldi batakte. ahte? Bestaldi artio.